Лю Цесінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Глава 31. Операція Гуджен. «Не хвилюйся, я вже не радіоактивний», – сказав Шицян, сидячи за столом поруч із Ван Мяо. «Мені за ці два дні виполоскали всього всередині і зовні. Вони спочатку не думали запрошувати тебе на ці збори, але я наполіг. Хе-хе, війся -хе, в заклад. Ще ми будемо не останніми людьми на цьому шоу? Поки Даши говорив із Ван Мяу, він узяв із попільнички недопалок сигари, запалив її знову і зробив глибоку затяжку. Кивнув і повільно, ліниво, випустив дим в обличчя тих, що сиділи на протилежному боці столу. Один із тих, хто сидів напроти нього, полковник Стентон із Корпусу морської піхоти США, був власником сигари. Він кинув на Даши презирливий погляд. На цій зустрічі було набагато більше іноземних військових, ніж на попередній. І всі вони в уніформі і при повних регаліях. Уперше в історії людства Збройні сили країн світу об'єдналися перед загрозою спільного ворога. Генерал Чан Вейси оглянув присутніх і сказав Товариші, тепер усі на цій зустрічі володіють однаковим обсягом інформації про ситуацію, що склалася. Або, як сказав би Даши, у нас інформаційний паритет. Війна між інопланетними загарбниками та людством почалася. Наші нащадки не зустрінуться з трисоляріанами віч-навіч ще 4,5 століття. Тому нашими противниками, як і раніше, є люди. Проте, по суті, цих зрадників людської раси також можна розглядати як ворогів із позаземної цивілізації. Ми ніколи не стикалися з ворогом подібним до цього. Наступний крок у цій кампанії очевидний. Ми повинні отримати перехоплені повідомлення трисоляріан, що зберігається на борту судного дня. Ці повідомлення можуть мати вирішальне значення для нашого виживання. Ми поки що не вчиняли ніяких дій, які могли викликати підозру на борту судного дня. корабель усе ще на просторах Атлантики. Він уже подав заявку адміністрації Панамського каналу на проходження, що відбудеться за чотири дні. Це відмінний шанс для нас. Нам може більше ніколи не трапитися такої нагоди. Зараз у всьому світі штаби оперативного командування розробляють плани операції, а потім командний центр обере протягом 10 годин найоптимальніший і почне втілювати його в життя. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі полягає в тому, щоб обговорити всі можливі варіанти, потім вибрати від одного до трьох найреалістичніших із них і направити в командний центр на вивчення. Товариші час працює проти нас, тому ми маємо діяти максимально ефективно. Будь ласка, пам'ятайте, що всі плани повинні враховувати – Одну обов'язкову вимогу – повідомлення, що зберігаються на борту, мають бути одержані цілими і неушкодженими. Судний день перебудований зі звичайного старого танкера, і надбудова, і внутрішні приміщення були істотно переплановані в заплутаний лабіринт від сіків, кают і проходів. За наявною інформацією, навіть екіпаж у разі відвідування іншої частини корабля використовує плани приміщень. Ми ж про внутрішнє планування корабля знаємо і того менше. У цей момент ми навіть не уявляємо, де міститься інформаційно обчислювальний центр судного дня, на якому із серверів зберігаються перехоплені повідомлення соляриса, і скільки копій повідомлень є взагалі. Єдиний спосіб досягти нашої мети – повністю захопити контроль над судним днем. Найскладнішим завданням є недопущення стирання ворогом повідомлення під час нашої атаки на корабель. Знищити інформацію буде дуже легко. І ворог навряд чи використовуватиме стандартні методи стирання даних у разі атаки, бо в такому випадку відновлення даних не становитиме труднощів з урахуванням сучасних технологій. Але якщо вони просто розрядять обойму у жорсткий диск сервера або інший пристрій зберігання даних, то все буде скінчено. І на це потрібно не більше 10 секунд. Тому ми повинні бути переконаними, що протягом цих перших 10 секунд усі вороги, які перебувають біля пристроїв зберігання даних, Будуть гарантовано знешкоджені, але поза як нам достовірно невідомо точне місце зберігання даних або кількість наявних копій, ми змушені знищити весь екіпаж судного дня протягом дуже короткого періоду і гарантовано до того моменту, як на кораблі зрозуміють, що відбувається водночас ми не можемо завдати непоправної шкоди будь якій комп'ютерній техніці, отже, це дуже складне завдання, деякі вважають, що навіть нездійсненне. Ми гадаємо, що наш єдиний шанс на успіх полягає в роботі шпигунів на борту судного дня», – продовжив думку офіцер Сил самооборони Японії. «Якщо вони знатимуть, де зберігаються повідомлення Трисолярян, то в їхнє завдання входитиме взяти під контроль це місце, аби перемістити пристрої зберігання безпосередньо перед початком операції». Хтось запитав. Ведення розвідувальних операцій і спостереження за судним днем завжди належало до компетенції Служби військової розвідки НАТО й ЦИРУ. У нас є заслані люди на борту корабля». «Ні», – коротко відповів офіцер Офісу зв'язку НАТО. «Тоді ми просто тягнемо кота за яйця, а не обговорюємо варіанти», – висловився Дашип, отримавши в нагороду безліч спопиляючих поглядів з усіх боків. Полковник Стентон узяв слово. «Поза головною метою є ліквідація всіх людей, які перебувають на борту, усередині закритої конструкції, без шкоди для обладнання, нашою першою думкою було використати установку протиракетної оборони яка генерує штучні кульові блискавки. «Наявність цього виду зброї вже стала надбанням загалу», – похитав головою Дін'ї. «Ми не знаємо, чи оснащений корпус корабля екранами із застосуванням магнітного поля для захисту від кульової блискавки. Навіть якщо такі не встановлені, подібні установки справді можуть знищити всіх людей на борту корабля, але в будь-якому разі це відбудеться немиттєво. Також після того, як кульова блискавка проникне всередину, вона перш ніж вивільнить свою енергію, може переміщатися або висіти нерухомо протягом деякого часу. Це може тривати кілька десятків секунд і хвилину, і навіть більше. У команди корабля буде достатньо часу, аби зрозуміти, що вони піддалися нападу і знищити необхідну нам інформацію. А якщо нейтронна бомба? – запитав полковник Стентон. «Полковнику, ви маєте знати, що це не спрацює», – відповів російський офіцер. Випромінювання від вибуху нейтронної бомби не спричиняє миттєвого летального наслідку. Після вибуху в екіпажу корабля буде достатньо часу, щоб провести зустріч на кшталт нашої. І ще була ідея використати нервово-паралітичний газ, сказав представник НАТО. Але він поширюватиметься кораблем нерівномірно і для цього знадобиться чимало часу, тому цей варіант також не відповідає висунутим генералом Чаном вимогам. Тоді все, що лишається, боєприпаси об'ємного вибуху та інфразвук», – сказав полковник Стентон. Усі навколо з нетерпінням чекали, що він розвине свою думку, але він більше нічого не додав. Наша поліція застосовувала заряди об'ємного вибуху під час проведення операцій, але ефект не такий уже й грандіозний. Такий вибух справді може призвести до потьмарення свідомості у людей у закритому приміщенні, але лише в масштабах кімнати двох. У нас є бомба такої потужності, щоб миттєво відключити всіх людей, у забитому під зав'язку нафтовому танкері. Ні, похитав головою Стентон. Навіть якби і була, то вибуховий пристрій такої потужності гарантовано пошкодив би обладнання на кораблі. А ідея з використанням інфразвуку, запитав хтось. Розробка перебуває ще на стадії випробувань і не може використовуватися в бойових умовах. Плюс корабель надто великий. Потужність наявних прототипів така, що їх застосування щодо цілий розміру судного дня матиме ефект у кращому разі запамручення й нудоти в команди корабля». «Ха!» – Даши загасив недопалок сигари, тепер не більше від Арахісу. «Я вам казав, що просто втрачаємо час. На конструктиву нуль». «Пам'ятаєте, що говорив генерал? нас обмаль. Він лукаво підморгнув жінці-перекладачеві з погонами лейтенанта, яка намагалася перекласти його багато на сленгові звороти мову. «Нелегко доводиться, так? Просто переклади загальний зміст, та й по всьому». Але Стентон, здається, зрозумів усе й так. Він тиснув у Даши новою тільки що витягнутою сигарою. «Хто цей поліцейський? І хто йому дав право говорити з нами в такому тоні? А сам ти хто такий?» – відповів люб'язністю на люб'язність Даши. Полковник Стентон є провідним експертом із проведення спеціальних операцій. Він брав участь практично в усіх великих військових операціях часів В'єтнамської війни, сказав один з офіцерів НАТО. «Та дозвольте звольте і мені розповісти вам, хто я такий». Більше ніж 30 років тому мій розвідувальний взвод зумів пробратися на десятки кілометрів у тил в'єтнамської армії і захопити гідроелектростанцію, яка перебувала під посиленою охороною. Ми зірвали їхній план підірвати греблю, тим самим не дали затопити напрямок для атакуючих дій нашої армії. Тому я переміг ворога, який колись зміг перевершити вас. Досить Даши. Генерал Чан постукав по столу. Не уникайте ми розмови. Якщо в тебе є план, то викладай. «Не бачу жодної потреби витрачати наш час на цього поліцейського клоуна», – зневажливо, – сказав полковник Стентон і почав розпалювати сигару. Даши схопився, не чекаючи перекладу. Паолісі, Я вже двічі чую це слово. Ви зверхні ставитеся до поліції. Якщо ми говоримо про те, щоб просто стерти корабель на порог, то тут ви, військові майстри, вам і карти в руки. Але якщо нам потрібно щось тихенько вилучити без ушкоджень, то мені плювати, скільки у вас зірок на погонах, ваша кваліфікація в цьому не дотягує навіть до рівня пересічного злодюшки. Для таких речей треба вміти діяти поза рамками і мислити нестандартно. Нестандартно, розумієш? Але ваше мислення все одно ніколи не буде настільки необмежена умовностями, як у злочинців. Тобі відомо, наскільки вони вправні в цьому. Я колись розслідував одне пограбування. Злочинці примудрилися поцупити цілий вагон. Вони щепили між собою вагони, спереду і позаду вкраденого, та так васько, що це виявили лише після того, як поїзд доїхав до пункту призначення. А використовували для цього лише сталеві троси і кілька гаків. Ось це справжні експерти зі спецоперацій. І я, скромний поліцейський слідчий, за десятиліття своєї практики і співпраці з Інтерполом пройшов кращі університети з усіх, які тільки можуть бути. «Тоді викладай свій геніальний план або столи пельку», – перервав Даши генерал Чан. Тут зібралося стільки важливих гусей, що я боюся і рота відкрити в їхній присутності. Та й ви знову мене лаєтимете, що я занадто грубий. У словнику поруч зі словом «грубий» стоїть твоє ім'я. Досить. Озвучив уже свій мега нестандартний план. Даші взяв ручку і прямо на столі намалював дві вигнуті паралельні лінії. Це канал. Взявши попільничку, він розмістив її між двома лініями. Це судний день. Він потягнувся через стіл і забрав з рота полковника щойно прикурену сигару. Я більше не потерплю присутності цього ідіота. вигукнув полковник Стентон, піднімаючись. Даши, пішов геть, відрізав генерал Чан. Я вже закінчую. Даши простягнув розкриту долоню до полковника Стентона. Що ви хочете? запитав спантеличино полковник. Дайте мені ще одну. Полковник секунду вагався, потім відкрив дерев'яний хюмідор витонченої роботи, вийняв ще одну сигару і простягнув її Даши. Той взяв першу сигару за підпалений кінець і втиснув її у стіл так, щоб вона стояла на березі Панамського каналу, намальованого ним. Сплюснувши кінець іншої сигари, він так само розмістив її на другому березі каналу. Ми поставимо два стовпи на берегах каналу, а потім натягнемо між ними безліч тонких паралельних ниток з кроком, скажімо, у пів метра. Нитки повинні бути виготовлені з даним матеріалу під назвою «Літаюче лезо», розробленого групою професора Вана. Після того він почекав кілька секунд. Відтак підняв руки перед слухачами, які замовкли, і сказав Уась ну, і весь план, просто і зі смаком. Потім повернувся і вийшов. Ніхто не зронив жодного звуку. Усі присутні застигли, немов статуї. Здавалося, навіть зіщання комп'ютерів стало трохи тихішим. Через тривалий час хтось несміливо подав голос. Професор Іван, ваше летюче лезо, справді у формі не то. Ван мяо кивнув на сьогоднішнього рівня розвитку технологій, єдина форма, яку ми можемо виготовити – це нитка. Товщина становитиме близько однієї сотої товщини людської волосини. Офіцер Ши отримав цю інформацію від мене до початку зустрічі. У вас вистачить матеріалу? Яка ширина каналу? Яка висота корабля? Найвище місце каналу має близько 150 метрів завширшки. Судний день заввишки 31 метр над водою, плюс осадка близько 8 метрів. Ван Мяо, не відриваючи погляду від цигар на столі, по думки прикинув. Думаю, нам має вистачити. Ще одна довга мовчанка. Люди в залі намагалися знайти слабкі місця плану. Що станеться, якщо пристрої зберігання даних із трисоліранськими повідомленнями жорсткі або оптичні диски також постраждають? Це навряд чи станеться. Навіть якщо вони виявляться розрізаними, сказав фахівець із комп'ютерів, це не завдасть непоправної шкоди. Як я зрозумів, Нитка надзвичайно гостра, і розрізи на поверхні будуть дуже гладкі. З огляду на це припущення, ми зможемо відновити абсолютно більшість даних із будь-яких носіїв, жорстких оптичних дисків або інтегральних мікросхем. Є ще й інші ідеї. Генерал Чан обвів поглядом присутніх за столом. Усі мовчали? Тоді спиняємося на цьому. Обговоримо деталі. Полковник Стендовників мовчав увесь цей час, піднявся і сказав. «Я покличу Даши». Генерал Чан махнув рукою, наказуючи залишатися йому на місці. Потім голосно крикнув. «Даши!» Даши зайшов до кімнати, посміхаючись на весь рот. Забравши зі столу сигари, він поклав у кишеню незапалену, а ще тліючу, відправив до рота. Хтось запитав. «Коли судний день проходитиме повстовпи, чи зможуть вони витримати навантаження і чи не будуть розрізані літаючим лезом насамперед?» «Цю проблему легко вирішити», – сказав Ван Мяо. У нас є певна кількість листового літаючого леза. Ми використаємо його для захисту тих частин стовпів, де кріпитимуться нитки. Обговорення деталей надалі відбувалося здебільшого між офіцерами військово-морського корпусу і навігаційними експертами. До наш судного дня майже дорівнює максимальному значенню для судни, які можуть проходити через Панамський канал. У нього глибока осадка, тому ми повинні розглянути, доцільність натягування ниток і нижче ватерлінії корабля. Це вкрай складне завдання. Поза як у нас сейтнути з часом, я не думаю, що варто втрачати зусилля й на це. Частини корабля, що розташовуються нижче ватерлінії, зазвичай використовують для розміщення двигунів, палива і баласту. Це обумовлює високі рівні шуму, вібрації і перешкод. Такі умови дуже непідходящі для розташування по сусідству обчислювальних центрів і інших аналогічних об'єктів. Краще натягнути нитки з меншим кроком між ними над надповерхною води. Тоді найкращим місцем для розташування нашої пастки буде один із трьох шлюзів каналу. Судний день – корабель типу «Панамакс» і вписується у шлюзи впритул. притул. Це дасть нам змогу використовувати нитки всього 32 метри завдовжки і полегшить установку стовпів та й сам процес натягування ниток між ними, особливо під водою. Примітка «Панамакс» – тип контейнеровозів, а також танкерів та інших суден з максимальними габаритами, що дають змогу пройти через шлюзи Панамського каналу. Розміри шлюзів – 305 метрів завдовжки, 33,5 метри завширшки, 26 метрів завглибшки. Ні, проходження шлюзів – найскладніша частина переміщення Панамським каналом. Крім того, корабель шлюзом тягнуть чотири мули – електровози на рейках. Вони рухаються повільно, а під час проходження шлюзу команда завжди в підвищеній готовності. Спроба прорізати корабель там приречена на провал. А як щодо моста Двох Америк, одразу за шлюзом Мірафлорес? Ми можемо натягнути нитки на опорах мосту? Ні. Війстань між опорами занадто велика, нам не вистачить літаючого леза. Тоді вирішено. Місцем операції буде найвище місце – прохід гаяр, де ширина становить 150 метрів. Плюс візьмемо із запасом на становлення стовпів – 170 метрів. Якщо план остаточний? то я повинен вас попередити. Вістань між нитками становитиме 50 сантиметрів. У мене немає матеріалу для щільнішого натягнення. Зазначив він мяво. І якщо кажучи, нам необхідно зробити так, щоб корабель минув заплановану точку в день. Підсумував Даши, випускаючи з рота чергову порцію диму. Чому? Частина екіпажу вночі спатиме, отже перебуватиме в горизонтальному положенні. Вістань між нитками в 50 сантиметрів Занадто велика для гарантії, що ніхто не залишиться живий, а вдень, навіть якщо вони сидять, там достатньо. Почулося кілька здавлених смішків, присутні, відчуваючи себе в стресовій ситуації, намагалися врятуватися від запаху крові, який добре відчувався. Та ви справжній диявол. із жахом промовила представниця Оон. Невинні люди постраждають? запитав він Мяу з погано прихованим тремтінням у голосі. Коли корабель проходить через шлюзи. На борт піднімається з десяток працівників, які стежать за канатами з електровозів, – відповів офіцер флоту. Але вони всі сходять на берег після проходження шлюзу. Лосман залишається на борту корабля протягом усіх 82 кілометрів довжини каналу, тому ним доведеться пожертвувати. Частина екіпажу корабля – це найманий персонал. Вони можуть не знати справжнього призначення корабля, – додав офіцер ЦРУ. «Пане професоре», – сказав генерал Чан. Спробуйте абстрагуватися від цих думок. Інформація, яку ми повинні отримати, є критичною для виживання всієї і людської раси. Хтось повинен ухвалювати важкі рішення. По закінченні зустрічі, полковник Стентон присунув свій шикарний Хюмідор до Даши Капітане, це найкраща гавана. Пригощайтеся. За 4 дні плесо Кулебра, Гаяр, Панамський канал. Ван Мяо навіть не відчував, що він в іншій країні. Він знав, що далі на захід розташоване гарне озеро Гатун, а на схід – величний міст Двох Америк і Панама-Сіті. Але йому поки що не випала нагода побачити їх на власні очі. Два дні тому вони прилетіли прямим рейсом із військового аеродрому в Китаї до міжнародного аеропорту Токумен, розташованого біля Панама-Сіті. Звідки їх переправили гелікоптером сюди. Навколишній пейзаж здавався знайомим. Галасливий будівельний майданчик проєкту з розширення Панамського каналу вгрязявся в навколишній тропічний дощовий ліс, що оголював великі відвали жовтуватої землі. Кольор ґрунту, який виймали, нагадував Ван Мяо лесові пагорби на Батьківщині. Сам канал не здавався надто захопливим, можливо, через те, що тут було його найвище місце. Цю ділянку каналу в минулому столітті викопали сотні тисяч робітників лише за допомогою лопат і кирок. Ванмявий і полковник Стентон сиділи в шезлонгах під навісом на півдорозі вгору по схилу. Обидва були одягнені у вільні яскраві сорочки. Свої капелюхи вони поклали осторонь, старанно вдаючи із себе двох туристів, які милуються панорамним видом на канал, що розкинувся нижче. Унизу, на обох берегах, паралельно каналу лежали 24-метрові стовпи. 50 надміцних ниток з наноматеріалу по 160 метрів завдовжки кожна, були натягнуті між стовпами. На правому березі кожна із ниток з'єднувалася з довгим сталевим канатом для збільшення загальної довжини, щоб їх можна було опустити на дно каналу, прикріпивши додатковий баласт. Така схема кріплення гарантувала іншим кораблям безпечний прохід. На щастя, рух по каналу виявився не таким жвавим, як уявляв собі Ван Мяо. У середньому на добу ним проходили лише близько 40 великих кораблів. Стовпи до основи на землі кріпилися за допомогою шарнірів, і за планом, після отримання підтвердження, що наступним кораблем, який проходитиме, є судний день, нитки за допомогою сталевих канатів підтягнуть до стовпа на правому березі, закріплять і стовпи піднімуться вертикально. Кодовою назвою операції було вибрано Гульджен через подібність між конструкцією і багатострунним давнім китайським музичним інструментом різновидом цитри. Тому ріжучу мережу з ниток. Називали просто «Цитрою». Години тому судний день увійшов прохід Гаяр з боку озера Гатум. Стентон запитав Ван Мяо, чи бував він раніше в Панамі. Ван Мяо відповів, що ні. «А я був у 1990 році», – сказав полковник. Брали участь у тій війні? Так, але це була одна із тих воєн, які не залишаються у спогадах. Усе, що я пам'ятаю, це площа перед посольством Ватикану, де сховався Нор'єго, і динамики спрямовані на будівлю посольства, які грають музику. До речі, це була моя ідея. Каналом повільно пройшов білосніжний круїзний корабель під французьким прапором. Кілька пасажирів у яскравому одязі, не поспішаючи, прогулювалися по зеленому килиму на верхній палубі. Доповідає другий спостережний пост. Перед цілю інших кораблів немає, прохрипіла рація Стентона. Піднімайте цитру, скомандував полковник. Кілька людей у касках, схожі на техніків, з'явилися по обидва боки каналу. Ван Мяо став, але полковник усадив його назад. «Пане професоре, не переймайтеся, вони знають, що робити». Ван Мео спостерігав, як на правому березі лебідка швидко вибрала сталеві канати з води, прикріплені до ниток з наноматеріалу. Від'єднавши канати, робітники вправно прикріплювали нитки до спеціальних захисних тримачів на стовпах. Потім кілька чоловіків із кожного боку каналу синхронно почали тягнути лебідки, пропущені через систему блоків, повільно піднімаючи стовпи. Стовпи були замасковані під колони – з навігаційними знаками і показчиками глибин. Робітники все робили неквапливо, навіть трохи лінькувато, неначе виконували буденну роботу. Ван Мяо вдивлявся у простір між двома стовпами. Там, здавалося, нічого не було, але смертоносна цитра вже зайняла відведене їй місце. «Ціль за 4 кілометри від цитри», – почувся голос із рації. Стентон від її. Він знову заговорив до Ван Мяо. я приїхав до Панами в 1999 році, для участі в церемонії передачі каналу під юрисдикцією Панами. Дивно, коли ми підійшли до будівлі адміністрації каналу, зоряну смугастого вже не було на флагштоку. кажучи, що уряд США ухвалив рішення зняти прапор на день раніше, аби уникнути двоякої ситуації під час церемонії спускання прапора перед багатолюдним натовпом. Я тоді подумав, що є свідком історичної події, але тепер усе це здається таким незначним. Ціль за три кілометри від цитри. Так, незначним. Повторив відлунням Ван Мяо. Він взагалі не слухав, про що говорив Стентон. Решта світу для нього перестала існувати. Уся його увага була сконцентрована на точці горизонту, де повинен з'явитися силует судного дня. Зараз сонце, що зійшло над Атлантикою, почало схилятися в бік Тихого океану. Водяна гладь каналу виблискувала чистим золотом зі смертоносною цитрою, яка причаїлася поруч. Два сталеві стовпи потемніли від часу і не відбивали сонячного світла. Вони видавалися навіть старшими, ніж канал, який протікав між ними. Ціль за два кілометри від цитри. Стентон, здавалося, зовсім не чув голосів з рації і далі говорив. Після того, як я дізнався, що інопланетний флот прямує до Землі, зі мною сталося щось на зразок нападу амнезії. Це так дивно. Я не можу згадати безліч подій. Не пам'ятаю деталей військових операцій, у яких брав участь. Як я вже казав, вони всі тепер здаються настільки незначними, Після пізнання цієї істини сістають іншими людьми і відкривають для себе світ по-новому. Я тут собі подумав. Припустимо, якби людство дві тисячі років тому і навіть раніше дізналося б, що інопланетні загарбники прибудуть на Землю за кілька тисяч років. Якою була б сьогодні людська цивілізація? Професоре, ви можете собі це уявити? Я – ні. Неуважно відповів Ван Мяу. Його думки були десь далеко. Ціль – за півтора кілометра від цитри. Пане професоре, я думаю, ви станете гаяром нової ери. Ми чекаємо будівництва вашого нового панамського каналу. Космічний ліфт справді має багато спільного з каналом. Як панамський канал з'єднує два океани, так космічний ліфт з'єднає землю з космосом. Примітка. Девід Дебюсе Гаяр, майор інженерної служби армії США. Під час спорудження панамського каналу до його обов'язків входило спорудження найважчої центральної ділянки каналу. Частина каналу будівництвом, якою він керував – Колебрський прохід. Носила його ім'я з 1915 по 2000 рік. Ван Мяу розумів, що несподівана балакучість полковника має на меті підтримати його в цей важкий момент. Він був вдячний, але це не допомагало. Ціль за один кілометр від цитри. За повороту на заході з'явився судний день. У світлі призахідного сонця корабель здавався темним силуетом на тлі позолочених хвиль каналу. Судно водотонажністю 60 тисяч тонн виявилося набагато більшим, ніж ВанМяо собі уявляв. З його появою виникло відчуття, що серед пагорбів на заході раптом виріс іще один високий пік. Незважаючи на те, що ВанМяо знав, що пропускна здатність каналу дає змогу здійснювати прохід суден тонажністю із 70 тисяч тонн, бачити на власні очі настільки великий корабель, затиснутий у такому вузькому водному шляху, було дуже дивно. З огляду на розміри корабля, канал під ним, здавалося, зник. Корабель був схожий на гору, що ковзає по земній тверді. Коли очі Ванмяо звикли до світла сонця, що заходить, він став розрізняти деталі корабля. Корпус судного дня був пофарбований в чорний, як смола колір, а надбудова була чисто біла. Гігантська антена демонтована. Вони почули рівня двигунів корабля і плескіт хвиль, розрізаних бульбоподібним форштевнем корабля, що розбиваються об береги каналу. У міру того, як відстань між судним днем і смертоносною цитрою зменшувалася, серце Ван починало битися дедалі швидше, пришвидшувалося і його дихання. У нього виникло бажання негайно втекти, але він відчував себе настільки слабким, що більше не міг контролювати свого тіла. Його затопила хвиля ненависті до шицяна. Як міг цей покидьок придумати таку ідею? Як правильно сказала та представниця ООН? Він сам диявол. Але це почуття так само швидко й зникло. Він подумав, що якби Даши був тут, ймовірно, йому було б простіше. Полковник Стентон запрошував для участі в операції Ідаши, але генерал Чан наполіг, що Даши буде корисніший там, де він є. Ван Мяо відчув руку полковника на плечі. «Пане професоре, це мене». Судний день пропливав прямо під ними, минаючи смертоносну цитру. Коли ніз корабля перетнув уявну площину між двома стовпами, яка здавалася порожньою, у Ван Мяо від напруги стягнуло шкіру на голові. Але нічого не сталося. Величезний корпус корабля і далі повільно проходив між двома стовпами. Коли половина корабля вже проминула, Ван Мяо почав сумніватися, чи справді між цих двох стовпів натягнуті нитки. Але тут одна маленька подія розвіяла всі його підозри. Він зауважив, як антена, встановлена на верхівці надбудови корабля, спочатку осіла на дах, а потім, акуратно перекинувшись, полетіла вниз на палубу. Незабаром надійшло ще одне підтвердження, що невидимі нитки були натягнуті згідно з планом. Підтвердження, що ледь не коштувало ВанМяо його психічного здоров'я. Широка палуба судного дня була порожньою, за винятком однієї людини, що стояла на кормі і обливала з бранцбойта кормові кнехти. Зі спостережної позиції, на якій розташувався Ван Мяо, цю картину було гарно видно. У той момент, коли корма минула простір між стовпами, Брансбойт розпався на дві частини, і бризки полетіли на всі боки, виблискуючи на сонці. Тіло людини завмерло в безглуздій позі, з рук випала насадка брансбойта. Вона й далі стояла ще кілька секунд, а потім впала на настил палуби. Коли тіло торкнулося палуби, то розпалося на дві частини. Верхня частина тіла намагалася відповсти від калюжі крові, яка розпливалася, віштовхуючись руками, від яких залишилися лише закривавлені цурпалки. Після того, як корма минула, встановлені стовпи, судний день так само продовжував рухатися вперед зі стабільною швидкістю, і ситуація здавалася буденною. Але тут Ван Мяо почув, як розмірений звук роботи двигуна змінився на наростаючий скрегіт, що перетворився зрештою у хаотичний брязкіт і виття. Це звучало так, ніби хтось кинув у двигун гайковий ключ. Ні, багато-багато ключів. Він знав цей звук внаслідок того, що рухомі частини двигуна розсічені на частини. Почувся пронизливий надривний скрегіт, і в кормі судного дня утворилася пробоїна від величезної металевої конструкції. Уламок впав у воду, піднявши високий фонтан-бризок. Хоч зламана деталь промайнула швидко, Ван Мяо стиг розпізнати, що це були частини колінчастого валу двигуна. Спробоїний одразу ж повалив густий стовп диму. Судний день, що йшов ближче до правого берега, почав давати крен, тягнучи за собою димний хвіст. Незабаром він перетнув канал і врізався у лівий берег. Ван Мяо чітко бачив, як деформується обшивка гігантського носу корабля від удару об берег, розріждаючи пагорб немов воду, розкидаючи грудки землі в усі боки. Водночас судний день почав розпадатися на сорок із гаком листкових частин, кожна півметра завтовшки. Частини з вершини корабля рухалися швидше за нижні, тому корабель став пошарово зрушуватися як колода карт, у руках умілого гравця за столом для покеру. Сорок з лишем нарізаних металевих частин почали переміщатися відносно одна одної, видаючи пронизливий скрегіт, наче гігантські пальці дряпали по склу. На той час, як нестерпний звук закінчився, судний день розпластався на березі, немов купа тарілок, яку уніс офіціант, що спіткнувся. Верхні тарілки, підкоряючи законам фізики, опинилися далі за нижчі. Розрізані частини на вигляд були м'які немов тканина, і швидко деформувалися у хитромудрі форми, які неможливо було уявити колись єдиним цілим, а тим паче величезним кораблем. Безі солдатів кинулися з довколишнього пагорба до берега. Ван Мяо був здивований, що стільки людей ховалося неподалік. Цілий рій гелікоптерів надсадно-ривучі двигунами снував уздовж каналу. Перетинав водну гладь, тепер вкриту райдужною нафтовою плямою. Вертольоти зависали над уламками судного дня. Розбризкували вогнегасні піну і порошок. Незабаром пожежа, що зайнялася, була взята під контроль, і три вантажні гелікоптери почали спускати пошукові команди по тросах на залишки корабля. Полковник Стентон уже пішов. Ванмяо взяв його бінокль із відкладеного в бік капелюха. Угамувавши тремтіння в руках, він став розглядати судний день. До цього моменту остатки в основному були вкриті товстим шаром вогнегасної піни і порошку. Але краї деяких зрізів залишалися видимими. Ван Мяу розглядів, що поверхня зрізів гладенька немов дзеркало. У них добре було видно відображення вогненно-червоного заходу сонця. Також він помітив темно-червону пляму на дзеркальній поверхні одного зі зрізів. Він не був упевнений, чи була це кров. Три дні потому. Слідчі. Що вам відомо про трисоляріанську цивілізацію? Євензе. Я знаю не так багато. Інформація, яку ми отримали, дуже мізерна. Крім Майка Еванса і вищих ієрархів адвентистів, які знайомі з усіма перехопленими повідомленнями, ніхто не має великих знань про трисоляріанську цивілізацію, слідчі. Тоді чому ви покладаєте на них такі надії, чому ви вважаєте, що вони зможуть реформувати і поліпшити людське суспільство? Євензе. Якщо вони освоїли технологію міжзориних подорожей, їхня наука має бути на дуже високому рівні розвитку. А суспільство з таким передовим рівнем розвитку науки повинно також мати вищі норми моралі. Слідчі, дозвольте мені взяти на себе сміливість висунути таку теорію. Ваш батько поділяв позицію вашого діда, що тільки наука може врятувати Китай. І ви перебуваєте під глибоким впливом авторитету вашого батька. Євензе тихо зітхаючи. Я не знаю. Слідчі, ми вже дістали всі повідомлення Трисоляриса, перехоплені адвентистами. Євензе. О. Де Евенс? Слідчий. Він загинув під час операції захоплення судного дня. Положення його тіла вказало нам на комп'ютер, на якому зберігалися повідомлення Трисоляриса. Євензе. І багато там було повідомлень. Слідчий. Близько 28 гігабайт. Євензе. Це неможливо. Обмін даними між різними зоряними системами, що розміщені на величезних відстанях, відбувається дуже повільно. Слідчий. Ми теж спочатку так думали. Але правда за межами нашої уяви. За межами навіть найсміливіших, нестримних фантазій, ознайомтеся із цим документом попереднім розшифруванням захоплених даних, і ви зможете дізнатися про реалії трисоляріанської цивілізації порівняти зі своїми гарними фантазіями.